Och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 212 av Sveriges mest kärleksfulla tv podcast Pari Pixlar. Jag som pratar heter Robin och mitt emot mig sitter som vanligt Filippa. Hej! Du får inte längre säga vilket avsnitt det är för du Men sa just... fel förra avsnittet. Ja och du märkte inget. Nej. Jag märkte inget. Lyssnar... Ingen märkte något. Lyssnarna märkte det. Nej. På Discord tog det Fem minuter för att avsätta var upplöpt. <haha> Filippa sa att det var avsnitt 111. <här> jag bara, men det är ju för att jag lever liksom i förnekelse över att vi har existerat <här> så här länge. Eller är det, är det bara rimligt. 100 procent lite bristande engagemang? Eller? Hallå? <här> Hallå? Vad är elakt. <här> jag ger 110 procent <här> varje är, gång jag sitter framför mig. Det gör jag. -ja. Jag kan vara död liksom som en fisk. Vet du vilket men ytter det är. yttersta beviset är? på Nej. att jag ger det här 110% också. Det att jag prioriterar att spela in det här istället för att ha middag just nu. Jag har inte ätit middag. Jag kommer hem från studion. Först har jag på mitt nya jobb. Sen åkte jag och gymma. Sen åkte jag till studion. Kommer hem nu klockan är nio. Så bara, ska jag äta någonting eller ska jag spela in den här jävla podden? Spela in podden. För att det här måste jag göra. This matters. Och, och, och, och jag tycker att det är fantastiskt kul också. Så jag tycker att det, det är roligare än att äta mat. Så att jag har här framför mig min middag idag som är då... Eh, en en himla god 25 centiliter från från, från Premiär. Uh -huh. Det är inte ens Coop, det är Premiär. Oj. Dedikation. Och vi sitter Dedication, här. Dedikation, ja. Hukade som ett gäng apor. Ja, vi spelar in det här i våran andra studio, vi har två studier. <laughs> det är er som undrar. Ja, ah, just det. Jag vet inte hur länge det här kommer hålla. Eh, men men är min hur rygg? Hur ryggen? Men din rygg eller min rygg? Bådas. Ja, ah, min min är i i plågor. I stadie, ja. ja, Det gör ont. Men det allt, gör ont. Sen alltså jag var 35 så gör allting ont. Liksom. Ja. Alla de här småskadorna man drar på sig efter att man fyller 30. De är ju, har jag bara accepterat, de är permanenta. Ja, men det är verkligen så. Alltså, jag har alltid ont i knäna nu. Ja, jag säger det. <laughs> alltid. Det är liksom... och, det är, och i höfterna. Ja. Men det är ju också för att jag gör en massa höga sparkar. Så får jag skylla mig ja. lite själv. Ja. Men jag klarar inte det lika bra som jag skulle ha gjort Nej. Nej, men det ligger någonting i det. Det går ju över, ska man ju säga. Det är viktigt med stretching. Ja, vikten av stretching. O. Ja, det har jag lärt Gud, mig. Ja. Den hårda vägen. Ja, jag, jag körde liksom, När jag åkte till gymmet nu så kör jag tio minuter löpning först för att liksom komma mm. igång. Ibland, när man kliver av löpande efter tio minuter så är det liksom ja, fine. Nu går vi och kör igång. Liksom. Ibland är det så här, jag dör, jag kan inte gå. <laughs> Alltså det är Hjälp. Allting handlar om stretching. Jag dör. It's all about the stretching. Ja, men det är det. Verkligen. Det är det verkligen. Oh. Ja. Oh, eh, men, eh, vad har hänt sen sist sist? Ja och hur mår du? Jag mår och, bra. Hej hej. Jag oh, mår oh, bra. Är du här igen? Ja Hyligen. jag mår bra. Hur mår du? För alla er lyssnare. Jag och Robin vi möts ju bara när det är dags att Pod, spela in på. Ja. Vi lever ett liv tillsammans <laughs> men vi träffas separat inte Separat liksom. Ja vi, vi går om varandra i ja, det här men, hemmet. Ja, ibland. Ibland. Ja. Jag håller på att bygga ett staket på baksidan. Prata inte om det. Det går inte så bra. Nej. Nej. Tyst, vi går vidare. Ja, <laughs> fan, jag har en staket, jag orkar. Jag ger upp allt. Är det någonting som jag skulle vilja kunna men jag har liksom inte motivationen mm. eller tiden eller lusten att lära mig det är att vara liksom så här händig. Jag skulle kunna jag skulle vilja kunna hantera Power Tools. Alltså jag har inget problem med att hantera Power Tools. Problemet jag har är att våran slämp... Power Tools. Ni vet den här Windows-bakgrunden på det här fältet. Som liksom så här är som vågor. Det är det klassiska gamla typ Windows XP. Så ser ju våran baksida ut. Alltså landskapet. paketet går i vågor. Ja, men det är... I fem olika liksom markplansnivåer oh. Man måste anpassa varenda lite Nej, med. mig Och vi kan inte sånt Jag orkar inte det där jag, vi jag, jag vill prata om tv-spel istället Okej, okay, men du mår ja. bra Du har ja, ett, ja, jobb. Ja, jag, jag, jag, ett nytt jobb oh. alltså, Jag kör deltidsbrandman och jag har ett nytt jobb Dagtidsjobb oh. Så att, ja, Jag är full av intryck oh. kan jag, säga. jag är helt slut i hjärnan Jag fattar Som jag säger konstiga saker alltså, Have mercy on me Kanske. Vad ska vi prata om ikväll? Allt. Allt. Oblivion. Oblivion. Elder Stellar Blade. Ja. Next of kin. Ja. Snusmumriken, Mumindalens melodi. Jaha. Split fiction. Ja. Det, det är nog alla spel, va? Jag, jag de tror med? det. Nej, men det stämmer. <laughs> det finns så mycket Ja alltså. Okej, okay, vi sätter igång med en gång. Uh, jag tänkte snacka lite om spelet Stellar Blade. Stellar Blade utvecklat av Shift Up ifrån Korea. Ett koreanskt spel. Oh. What is this? What? Nej, det är, Nej det är japanska. Hur säger man det på koreanska? Jag vet inte. Oppagangnamstyle. Bara... Gang, oppa jag kan bara anja. Jag minns inte vad det betyder. Jag kan bara oppagangnamstyle. Ja. Det är allt jag kan på koreanska. Från 2024 till PlayStation 5. Vi har den story. En snabb story-synopsis. I en mörk och dystopisk framtid fick mänskligheten lämna jorden bakom sig när Naitiba-armén kom. En utomjordisk armé som snabbt övertog världen med våld och tvingade som sagt människan att fly rakt ut i universum. I ett försök att återta jorden skickas den sjunde armén ut men anfallet går snabbt åt pipan Eve klarar sig undan som den sista överlevaren och är nu helt på egen hand. Eve träffas snart Adam, en skräpsamlare med stora planer. Planer som kan leda till mänsklighetens räddning. Tillsammans ger de sig nu ut för att hitta Hyperceller, en kraftkälla som kan hjälpa dem att återta kontrollen över hela jorden. Det här är en väldigt en förenklad version av handlingen som, ja. som sjunker djupt ner alltså Alltså jag förstod ingenting. Äh. Men det är ju ganska rimligt och logiskt ändå när man tänker att det är ett samarbete med skaparna av ner. Ja, de har gjort en collaboration. Det, är ja. ju, det här är ju en koreansk de studio. Det märks. Ja. Ja. ja, precis. De, de har ju tydligt inspirerats av eh, andra spel. Mm. Vi kommer till det. Det finns liksom så mycket detaljer i den här storyn som har liksom nyanser. ...av filosofiska och religiösa tolkningar. Man undrar ibland vad fan det är man spelar för att handlingen är liksom... Den, den, är, den är på ytan. Väldigt enkel att förstå, men om du liksom börjar gråta ner i detaljerna så är det ett riktigt rabbit hole. Det är någonstans då i grund och botten en rymdsåpopera, skulle man kunna kalla det för faktiskt. Uh, för att ja, uh, handlingen är ju som sagt lite för komplex för det bästa ibland, men nog om det. Någonstans uh, så är ju det här spelet också en uh, kärleksförklaring till spel som du sa då, Nier Automata, Bayonetta och Devil May Cry, skulle jag vilja säga. Det är de spelen som jag tycker att om de skulle ha en, <coughs> en kärleksakt, och vi har sagt tre spel, så de här tre spelen skulle ha en trekant mm. då, så skulle det här lilla spelet bli det koreanska adoptivbarnet. Ja, men så här, tredjepersionsplattformsäventyr. Jag vill ja. inte säga hack and slash, men det är ju inte ett rollspel. Det är inte turbaserat rollspel. Nej, och det är inte hack slash heller. Riktigt. För det är För att det väldigt är, mer avancerat. Det är ganska tight combat. Mm. Alltså det är mer lik Bayonetta än någonting annat när det kommer till ja. combat. Att det är... Ja, men faktiskt ner automat också tycker jag. Ja, kanske, kanske faktiskt. Men det är ju liksom en snitslad bana som leder ut till större områden. De är fyllda med monster. Vi tillåts att utforska ganska fritt emellanåt. Och själva stittsystemet känns ju, ja, som jag sa tidigare här då. Men, eh, alltså, vi får utforska den här världen av liksom, ruiner, ja, blinkande storstäder, ökenområden underjordiska alienbunkrar. Allt är väldigt vackert, men då känns... Det, det är väldigt vackert, men det, det känns som väldigt så tv-speliga miljöer, om du förstår vad jag menar. Nej. Man skapar liksom inte hjulet i miljöerna. Det är ganska... Det är gjort. Det, det, ja, det är gjort. Det är liksom lite oinspirerat. Alltså, jag såg typ bara de här miljöerna när du springer runt typ i någon form av postapokalyptisk sandvärld. Ja, men exakt. exakt. Ja. ja, det är ju gjort. Ja. Ja. Och storstadieruiner är också... Gjort. Gjort. Alienbunker. också gjort. gjort. Men alltså, ja, men egentligen, så här, hur mycket mer ska, kan man göra egentligen Nej. så här, Men Men man föreställer sig typ att, ja, men så här, att naturen ska ta över är ju rimligt. Ja. Men typ att en sandstorm ska blåsa över ja. och dränka allt, jag vet inte. inte vet du, ja. Sista gången jag blev så här, inspirerad av en ny miljö i ett spel. Det fanns Super Mario Odyssey när man är på månen. Ja. Och sen kommer du till The Dark Side of the Moon. Och sen kommer du till The darker, darker Side of the moon. Det blev jag inspirerad av. Ja. Det tycker jag om. Jag, jag gillar spel som utspelar sig på månen. Ja, men det är härligt. Typ Wolfenstein också. Det är också ja, på månen. Ja, ja. Mm. Månen med, alltså. med Hitler. Blir du inspirerad av månen? Jag gillar spel som utspelar sig på månen. Okej. Okay. Ja. Ja. Typ Super Mario World också. Det okay. var på månen. Är det liksom själva gravitationen som... Jag tycker bara det är en vacker plats. Okej. Okay. Liksom. Jag bara inspireras av månen okay. Bör, Börjar börja jag bli en nu Som kanske. som liksom siar i stenar Du vet och... att vi har en tavla där uppe På månen Jag vet jag tänker att den börjar bli lite omodern ja. du Kanske ska byta ut den mot något annat Du kan välja en ja. annan planet som du tycker om Nu sluter sig stenen Nu vill den inte Exponera sig Ja en lite referens till en Netflix-serie vi har sett Som ja, du vill se, men så somnar du efter 5:30. Love is blind. Ja. Det är min guilty pleasure-serie. Ja, varje gång ja. jag sitter och tittar på någon sån här True Crime, någon sån här, har hittat ett avhugget huvud i en i baksätet eller någonting, då kommer du. Ska vi köra lite Love is blind? Ja. Men det är bara för att jag, okay. det är bara för att jag har alltså, jag tycker illa om alla deltagare med passion. Ja, jag förstår det. Jag har väldigt svårt för alla. Ja. Liksom. Men vi ligger ju efter. Ja, jag vet. Folk vet det. du vet att jag har blivit jag har Jag har också blivit spoilat. Jag har också jag har massor har det med. med ja. ja. Men jag är så här det är okej. Mannen med stenen. Ja. är Det är ingen som kan säga åt honom att han ser ut som skelettor. Ja, alltså, han är jättelik skelettor. Du vet att han använder ju inte vad heter det, solskyddsfaktor och det syns. Ja, men, men alltså, att han blir rödare vadå? Men han ser ut så här nej Ja nej. <laughs> ja. Okay. ja, ja. Det var elakt, sagt, jag det var elakt sagt. Men vi är lite elaka ibland. Ja, vi, ibland. Vi har råd att vara lite elaka men ibland. har vi byggt upp det. lite elakhet nu under ja, några veckor. Så precis. nu måste allt spruta ut. Precis. Uh, men tillbaka till uh, Stellar Blade. Uh, jag gillar spelet, uh, spelets design uh, väldigt mycket. Det är liksom intensiva bossfighter. Det är jättebra musik. Mm. Vilket fenomenalt jävla soundtrack det här är. Det är alltså deppig koreansk pop som för mina tankar till om det ryska bandet Tattoo hade gått på nedåt schack. Ja, mer än vad de gjorde alltså. Jag tror inte de gick så mycket. De Nej. var väl typ 15 år när de ställde oh, det där. Jag vet inte. Fast den låten är fortfarande stört bra. Den är All the things she said. Ja. Det är fan klassiker. Alltså. Men det är, det är bästa är ju sticket. Ja, det här ja. är liksom nästan blir lite så här industrial. Ja, det är nice. Alltså typ som Kent fast industrial metal. Kent fast coolt. Kent fast <laughs> ja, bra tänkte jag säga. Jag, är, ja. jag gillar inte Kent speciellt mycket. Jag gillar bara vapen och ammunition. Nej, ja. röd ljus två. Den är bra. Nej, äh, lite jag, för mycket. Jag för dig. säger då vapen och ammunition och vad heter den? Is Isola. Vad heter den så? Den Hallå? är inte med på. Nej, men den nej, men Den det är det heter inte Almet, Isola. Ingen aning, för jag kan inte. I Kent. Ja, heter, heter inte Isola. Kent, Vad fan heter Det heter inte Isola. Vad fan heter man inte Isola? Jo, Isola. Aha, jag den, kan inte. Den, den kan tycka om. Men vapenammunition tror jag är mitt favoritalbum, Kant. Ja. Jag, jag, är, jag är ingen Kant-fantast. Nej, inte jag heller. Jag är liksom inte målgruppen för det. Nej. Jag hade en gammal chef som var målgruppen. Exakta målgruppen. Mm. för Han var så här. Ja, men så här. Frånskild. Jag måste tänka på vad jag säger nu för att har fått inte förstå att det är han jag pratar. Han var bara den här typiska demografen. Alltså ja. När det kommer till ålder och liksom livsupplägg och erfarenheter av livet. Så, här, så här drömmar som aldrig nåddes. Såhär, ja, fin, alltså, finns, halv, det, finns det en garderob där det står en dummy skateboard ja, ja, som, det det. som plockades fram liksom ja. någon gång såhär, i 14-15 års åldern ja. och aldrig plockades fram någonsin och en, en flyttkartong med bilder från en semester ja. för 15 år sedan när barnen var små och allt var bra ja men vad ja, du. och sen, så, ja, ja. sen har det liksom gått ut för bara ja dess, liksom. ja, ja älskar honom, men man, jag ser det finns det finns, ett, honom, det finns liksom. ett kylskåp där det hänger så här rabattkuponger ja och så här, på så här lokala pizzerier ja lite så ja. hänger där lite så ja. Ja. träningsskor som inköpta men aldrig används ja, ja, ja. Alltså, det är den, du förstår vad jag menar ja. Ja. Jag vet en sån person det är ju det är ju smågrupp och ja. småsaker i alla generationer ja, liksom. ja. Uh, det, ja, fan, jag, kan inte, jag kan inte hålla mig på Blade. Uh, Det är ett Bra jävla spel uh, det, är, det är jättebra Det, det har en uh, svårighetskurva framåt slutet Som är faktiskt nästan skoningslöst ja. För att det, det blir bara, man bara Oj, hallå, vad händer nu? Det hördes på din volym Och ditt, <laughs> du bytte ut ditt vokabulär Något ja. Men det som jag tycker var kul Det är ju att varje gång jag gick in Och kollade på när du spelade Så Springer din karaktär runt i typ ingenting. Hon är typ helt naken liksom. Alltså, och så gör klara hon liksom så här. Anständigt. Nej det gjorde du inte. Och så bara gör hon så här märkliga ljud när hon slåss. Det är liksom inte så här. Liksom lite coola slags ljud. Är en, är utan det är en ah, ah, ah. Alltså okej okay, jag kan inte ja. göra mer men ja. ni förstår. Det är sådana och så tänker jag så här. Ja, men alltså man väljer ju kläderna efter de som ger bäst attribut liksom, bäst ja. egenskaper. Men det finns inte i det här spelet. Nej, det är, det är det bara inte. kläder. Är du bara väljer kläder. det du vill. Japp. Gå i. Ja. Så. Men det är så här antingen så väljer jag den här jättetajta, genomskinliga kroppstrumpan eller så väljer jag den här gula kortkorta kjolen eller så väljer jag den här bikinin. Ja, men det går ju inte. Alltså, alltså, så här, det är så bara. Vad jag än gör, vad ja. jag än väljer att klä henne i så är det fel. Men... När du kommer in i rummet. Alltså Förstår du vad jag menar? Nej, men jag fattar, men jag, jag vet inte. Man, äh, ja. Låt det vara så då, men jag vet inte. Jag, tycker, jag känner så här, där kanske inte jag är målgruppen. Du är nog inte målgruppen för det här alltså, jag, jag jag kan ju jag spela det. ett spel för att jag tycker att spelet är bra ja. och för att det är rolig gameplay liksom. sen kan jag skita i det Men var hur det det ser inte det ut lite rumpchock rump i ner också. Jo det är ju lite sånt ja. och så, det är lite så här märkligt. Jag får så här vibbar till Evangelion. Du vet ja. slutet i Evangelion. Mm. Ja. Mm. väldigt så weird. Där, När det blir snusket. Ja men så konstigt se nedtryckt sexual sexualitet mm. liksom. Frustration ja. Ja men det är lite så. Mm. Typ i, men inte mycket, Pratar om men... att Shinji brukar ner. Men... Får vi säga så? Ja, tror att man säga så. <laughs> ja, du förstår vad jag menar. Ah. Ja. Ah. Så var det men, med det. Men så här, det, det gillar man inte galaktiska actionäventyr, eh, ner eh, stora rumpor och gungande tuttar, då är det här spelet helt för dig! Vidare till nästa spel. This is what she left for the world. A legacy. Everyone's happy to call you the angel, just because you came from the colony. Nobody roams these lands free of suffering. You're leaving to do something important, right? This one won't be easy either. No one has ever made it back alive. All I ask is you give us hope. May your memories. May leave. your memories live. May on. your memories live on forever. forever. Is this what Adam was talking about? We have to go down. You can't come back from this. This is what I was born to do. This is my battle. Ska vi prata om Oblivion nu eller vill du att jag tar någonting annat emellan? Ja, men jag är nog redo. Är du redo för blev jag? Men Blivion. alltså jag har förberett en lång recension här. Och jävlar. Ja. ja. Nej men alltså Men inte liksom så här inte så här bra och kortfattad och <laughs> saklig utan mer blag. <laughs> Okej. Okay. Ja, ja. Men, men alltså vi måste förklara Eld, Elder Scrolls eh, Oblivion. Jag kommer till det. Okay. Ja, men ja. Jag, alltså, jag lämnar över ordet eh, till dig då, Ja, det är ja. nu du ska sätta på en stämningsfull musik. Ja, lite, som ja. är lite. Inte den här när man vandrar runt i skogen och allt Du ska få någonting mysigt här och ja. lyssna till. Mycket ja. bra. Så att, eh, varsågod, scenen är din. 2006 släpptes The Elders... Nej, Robin, den här låten kan du ta. Nähe, Nej, du inte har Nej. Du har gör om ju rätt. Okej, okay, den här då. 2006 släpptes till Scrolls 4 Oblivion och tog hela gamingvärlden med storm. I spelet fick du axla rollen som The Hero of Quatch i kampen mot Oblivion efter att kejsar Uriel Septim dramatiskt lönnmördats och lämnat riket helt utan arvingar. Och nu är det alltså dags igen. Denna gången med fulländad grafik och total eufori. Här blir det både ett efterlängtat kärt återseende för de OG-spelare som var med från början. Eller starten på ett nytt äventyr för er som aldrig upplevt historien. Jag har då startat mitt alldeles egna äventyr som en total nybörjare. Men med minst 500 timmars rännande i Skyrim så har jag ändå grunderna klara för mig. The Elder Scrolls Oblivion är ett underbart open-world-spel för oss som älskar sidequests i oändlighet och en karta som aldrig tycks ta slut. Det är en klassisk saga där du tar upp kampen mot det onda medan du för varje grotta, för varje tempel, varje pussel och envis googlande efter svar blir starkare och starkare. sin efterträdare och egentligen alla spel i serien. Här är det i första hand ett första persons äventyr, Där man som sin skräddarsydda hjälte antingen slår sig fram, smyger i mörkret, kastar magi eller skjuter pilar. Det är oerhört generöst med olika klasser och spelstilar. Och det är helt upp till dig hur du vill spela. Ska du gå direkt dit main quest leder dig? Eller ska du ta ett varv bort till det där templet? Kanske blir du överrumplad av starkare fiender? Kanske hittar du ett badass svärd som belöning. Vägarna är oändliga och det kan kännas överväldigande till en början innan man vant sig. Jämfört med Skyrim känns detta spel något mindre. Både i fysisk utsträckning men även i variation när det kommer till siduppdrag. Det är mer rakt på och jag kan uppskatta det till viss del. Däremot börjar grottutforskning kännas en aning tröttsamt eftersom de alla ser likadana ut. Så pass att man faktiskt går vilse. En annan sak som skiljer sig från Skyrim är svårighetsgraden. Jag upplever att detta spel är svårare. Inte i spelmekaniken i sig utan i hur den behandlar dig som spelare. Pusslen är en aning svårare. Och att bryta sig genom lås är mycket svårare- och att ofrivilligt bli förvandlad till en vampyr och tvingas ut på en jättelång och krånglig uppdragsresa för att bota sin sjukdom innan man kan fortsätta med något annat är både svårt och tröttsamt. Skämt åsido, att vara vampyr är inte askul men man får ett coola egenskaper. The Elder Scrolls Oblivion är en skicklig remaster av en klassiker till original som äntligen låter både nya och gamla spelare få uppleva äventyren i Cyrodiil ta chansen och upplev känslan av ett riktigt bra och stort open world nu. Det gäller dig, okay. Robin. Jag, jag har två <laughs> frågor. Jag har, en, jag har ett konstaterande och en fråga. Sure. Konstaterandet är att det bästa som har kommit ur det här spelet någonsin, det är den här musiken som är när man söker på typ Youtube och kollar på den här eh, Alltså real life NPCs. Ja, oh, jag vet. inte det, oh. det är det bästa som, som har hänt. Alltså det bästa som har kommit okay. ur Elderskråsspel. Men så kan Och fråga, kodon. Uh, hur länge satt du i Character Creation-menyn? Var ärlig, svara ärligt. Jag, jag kan vara ärlig. 25 minuter. Typ. 20, nej, det 20, var 25. faktiskt. Länge. Nej, nej. Det var det. 20, ja. Jag försökte liksom få bort det grobianansiktet, men jag lyckades inte riktigt. Alltså, det, det är hakan som sticker fram. Ja. Liksom. Du kan vara så hård mot mig så här. Typ, när jag, spelade, när jag spelade Mass Effect 2 och gjorde min coolaste Shepard i och gjort så här. Och du bara kommer in efter att jag spelat sig fyra timmar bara. Hur fan ser du ut? Ja, men, bara, hopp. men du hade ju inte snurrat runt och sett nej, hur vafan, du såg ut. Nej, i han såg fan, hans, ögon, hans ögon var fan in kastade i skallen på ja, Men Det såg De, ut som att han tagit ladd eller någonting. De men Det De ser ut som, som att någon hade tryckt in. Det ser ut som fighten <laughs> i The Mountain i Game of Thrones trycker in ögonen på ja, stackars, stackars, stackars Pedro och Pascal. Just det, just liksom. det, just det. Ja. Oh. Nej, men okej. Okay. Jag har ju inte börjat spela det här överhuvudtaget för nej. jag har inte tid. Det finns inte tid i mitt liv för det här spelet. Nej, jag förstår det. Då går alltså, jag miste om någonting? Liksom. Ja, alltså du har ju inte spelat sådana här spel. Jag vet, jo, liksom det har jag, inte. men jag har inte spelat Elder Scrolls. Okej, men vilket har du spelat som är som det här då? Men Open World-spel har jag väl spelat ja, men det det som det här? Fallout? Nej. Får bara ta, rycka ett? Ja. No. Jag älskar den typen av spel. Mm. Men det är, de kräver väldigt mycket Jo, men Elder Scrolls mig. är ju lite... Ja, jag vet inte. De är en klass för sig själv, Ja, känns men det, som. det är så här, du ska liksom. ner i någon jävla grå jävla gång under marken eller letar efter en trollkar och så... <laughs> ja, här går man vilse snabbt. I Fallout ja. det är det ändå så här... Nu är jag en källa Jag kan typ så här, lista ut ungefär hur vägen ut borde vara. Mm. I, i, I Skyrim och i Oblivion är det så här... Ja, nej. Vi fortsätter ner här i all evighet. Ja, alltså grottorna i Oblivion är jätte, jättestora. De är mm. överdrivet stora. Och jag, alltså jag har ändå bra lokalsinne i och försöker liksom så här... Okej, okay, här tar jag höger, bla bla bla, kollar alla jätte gånger. Inte. Det går inte. Nej. Det tar aldrig slut- så det, det tycker jag inte om liksom. men alltså, det är otroligt vackert om man jämfört med originalet. Otroligt otroligt vackert. Det är bra. Men ja som sagt man, man kan tröttna lite på det. Där. Alltså, jag har ju lite så där att jag man får lite så här prestationsångest så att man måste utforska alla grottor, mm. man måste gå till alla tempel för man blir ju belönad. Mm. Men det är så mycket. Så man orkar liksom inte göra allt. För då är ju risken stor att vi faktiskt tröttnar på spelet. Hur många timmar har du, har du, har du ägnat åt det här spelet? Så här då? Jag vet inte. Alltså jag är ju så. Jag går ju aldrig till Main Quest först. Utan jag, jag går mot Main Quest. Mm. Men jag liksom går ju i skogen. Och utforskar allt som jag det där stöttar är kul, på. För, det där är så roligt. För att när jag spelar några spel. Då är det så här. Okej, okay, Main Quest är norr. Då går jag österut. Ja. Alltså jo. så här, jag går helt fel Ja, men risken är ju då att du liksom stöter på fiender som är bra mycket svårare Ja, men då hittar dig. man vägar runt det. Ja. Jag älskar ja. att bara göra, alltså, gå, göra tvärtom. Liksom. Ja, men jag följer ändå reglerna. Det på inte något jag. sätt. jag. Det gör inte jag. jag. tänker liksom så här: det är inte meningen att jag ska vara här en typ. Fast det är då du kan springa liksom. på de här coola skatterna. Ja, det är ju det. Liksom. Det, är, det är liksom en risk and reward ja. grej hela tiden. Spender, det var därför jag spenderade typ 80% av tiden i Legend of Zelda- Uh, Tears of the Kingdom var jag ju 80 procent av tiden under jorden. Ja. För att och till slut så bara hittade jag en stor, enorm staty. där är av, av någon form av väsen. Någon form av gammal gud som jag klättrade upp och så börjar han prata med mig. Och jag bara sa: Where the fuck am I? Ja. Och jag, bara, jag tänker jag? Aldrig mer klättra upp till ytan. Det är så jävla tråkigt där uppe. Ja. Här är det händer ju grejer. Jag gillar det ja. ja, det finns ju Skyrim också. Ja, en men du vill att vi också spelar det. Ja, men jag tycker det. Alltså, mm. Speciellt om du har spelat spelet tidigare så kommer mm. du älska eh, remasteren. Den är otroligt fint gjord, verkligen. Och, alltså, grafiken är jättefin, mm. verkligen. Nu har ju Bethesda någonting nytt som de kan remastera och släppa till alla konsoler någonsin. Ja, ja, till och med på en sten. För man har ju släppt Skyrim till... Allt, Allt man har gjort remaster på remaster på remaster. Och det är liksom... Men det är ett bra spel och jag tycker faktiskt att alltså storymässigt så tilltalar Skyrim mig mer än Oblivion. Jo, men det jag vet säga. jag för att det är mer uppe att det utspelar sig i de här nordiska landskapen. Ja men med... liksom Storyna mer, den är mer spännande tycker jag. Jag har inte kommit in jättemycket i den här storyn än för jag har ju bara letat motgift till min vampyrsjukdom som också är skitjobbigt. <laughs> Men alltså jag vill inte vara vampyr. Man blir biten och jag har inte ens sett att jag blev biten. Ja. Och så går det tre dygn. Ja. Och helt plötsligt kommer upp en ruta att det är någon man- som det det är liksom, står beskrivet Fan. som en. Spelet bara tar kontroll Det alltså, riktigt så här, Paper and pen, rollspel Du vet, ja. där bara, han ja. sänker sina tänder i din nacke och du Fan. vaknar upp med en lust efter blod. Dad, jag, bara, jag, jag hade bara stängt av spelet där, men jag tänker inte acceptera det här. Nej, men ja, jag har liksom inget val. Då. <laughs> jag, menar det. jag fattar inte varför jag inte bara liksom reloadade en gammal sparfil. Ja, det. Ja. det värsta med det är att jag tål inte solljus. Jag dör i solljus, och mm. så tänker man så här, ja Men okej, okay, men fast travla till något annat ställe. Nej, jag kan inte fast travela när jag skadas. Nej, så jag måste det. hitta ett hus och gå in i. Ja, oh, jag orkar inte få någon av det. Så jag har inte spelat på några dagar nu. För jag jag, jag har jag läst. Jag, jag ja. Spela inte och bli. Okej, okay. tack för det. Nej, spela. Det är jättefint. This is only the beginning. Worse is yet to come. Looks clear. A trap! The time of cleansing draws nigh. Who now will save us from the coming darkness? And close shut the jaws of oblivion. Vad får man om man klonar en sjörövare? Kom igen nu, kom igen nu, kom igen nu du kan den här. Kan äh, den här. sjörövare. Ja. Äh, kopia. Äh, ja, ja, kom igen, kom igen. Vad? Piratkopia! Skrattar ah! för fan. De för fan. Bra, du tog den. Jag tog Myx. den. Ja. Nu tänkte jag prata om spelet Snus Mumindalens melodi, oh. släppt av en norsk studio som heter Hypergames. Mm. Ska jag läsa en liten story på finlandssvenska? Ja tack, gärna. Som... Mål. Mo, pappa. Ja okej, okay. ska jag läsa den så? Okay. <hör> Gör ditt bästa nu. Vintern går mot sitt slut. Och de varma vindarna hittar snart sin väg till Mumindalen som alldeles nyss låg under ett mörkt däcke av snö och is. Varen är på väg och hand i hand med den kommer Snusmumriken som återvänder från sina resor. Varje sommar slår han läger i Mumindalen för att hitta på nya äventyr tillsammans med sin bästa vän Mumintrollet. Snarkfröken, Sniff, Lamy och alla de andra brukar såklart också få följa med. Mumriken är förväntansfull när han vandrar längs med bergskedjan och Mumindalen ska precis tona upp sig framför honom när han märker att något är fel. Någon har byggt en fördämning vid floden Fåglarna känns oroliga och saker och ting är sig inte lika överhuvudtaget. När mumriken snart tagit sig ned till dalen upptäcker han att mumintrollet har försvunnit. Ingen har någon aning om vart han tagit vägen. På sin resa att hitta mumintrollet stöttar mumriken på hinder i form av oroliga och skrämda djur. En natur som inte är sig lik och en mystisk parkförvaltare som tagit sig lite för stora friheter. Dessutom kanske morgon lurar runt nästa hörn. Snusmumriken, Mumindalens Melodi, är en lättsam men magisk hyllning till Tove Janssons fantastiska värld av humuler, knytt, mymlar, snorkar och allt annat konstigt folk. Det är ju faktiskt... Ska du inte fortsätta? Äh, nej, jag orkar inte prata finska längre eller finlandssvenska längre. Äh, förlåt, jag ber så hemskt mycket om ursäkt för alla människor jag förelämpade. Ingen kommer förstå ett ord Grand, av det. Helt alltså. grannland har jag förlämpat. Nej. Ja. Äh, men det här är alltså ett vackert skapat spel till lika upplevelser. Vi ska som mumriken vandra runt i Mummedalen och lösa små pussel. Det osynliga barnet vill ha tillbaka sina kläder som har blivit stulna. Muminpappan har virrat bort någonting. Sniff har tappat sin jävla hund. Och eh, vi ska då se till att alltså, han som heter Cedric. Men, men, Cedric. Cedric har spruggit in ja, i grått. Men vadå, har, har Sniff tappat bort sin hund? Ja Sniff Är har tappat bort sin hund. hund? Nej, han är en hund, men han kanske har en egen hund också. Den heter Cedric. Ja, det är lite som Musse och Pluto. <laughs> Exakt, det är det här. Precis. Ja Vi har diskuterat det här många gånger, men hur fan kommer det sig att så här, hundar fortfarande är liksom en lägre stående art än typ en mus? Eller hur? Liksom. Det är, ja. Det är det kommer jag aldrig man, få svar på det. Nej, men Sniff är väl en sniff. Han är väl ingen hund? Är han sin ras? Ja, liksom. han är sin som, egen ras, tror du jag. Du heter människa. Ja, precis. Mm. Men man ska i alla fall lösa de här grejerna då på, på jakten efter vart mumintrollen kan ha tagit vägen. Det här är alltså enkelt tv-spel 1.0. Det är verkligen ingenting som kan verkligen skada dig eller döda dig. Du kan liksom säga, oj, du, du misslyckades. Då du får börja om precis där du där du misslyckades. Ehm... Liksom. Um, Pusselösningarna är jätteenkla. Det känns som att det här spelet handlar mer om att bara så ha roligt än att faktiskt liksom utmana dig. För att Sen är ju målgruppen är ju små, små barn. Det förstår jag, ju jag också. Du typ menar, alltså, alltså... det här spelet är för enkelt. <laughs> det är för jävla enkelt, alltså. Men jag, jag alltså både du och jag, älskar ju Tobi Jansson, äh, hennes fantastiska värld, som är. Vet du, vet du hur länge sedan den första Muminboken kom? Vilket år kom den första mumminboken? 40 1945. Nej. Det är ju vansinnigt oh, hur länge sedan det är. Vad fint. Och tänk då också på att ähm, efterkrigstiden hade precis börjat. Eller det var liksom i slutet på andra världskriget där. Och, alltså så här. Vill man med så måste man se filmen Tove. Ja. Som är då en filmatisering av Tove Janssons liv. Otroligt vacker. Ja, det, alltså den är en sån vacker film. Och det är en sån jävla härlig Dra, dra, dramatisering av Mumin-trollets origin story. Det, mm. det är liksom Mumin-trollet började där och man ser ju också när man får lära känna Tove och man får lära känna hennes närmsta vänner och familj, då mm. ser man ju verkligen de här uh, karaktärerna som hon har skapat. Man ser Philip Jonkan mm. man ser To Tiki, man ser alla dem i hennes närmsta krets. Och det är så jävla coolt faktiskt. Var hon tog sin inspiration ifrån. Ja, ja, ja verkligen, mm. verkligen. Men jag tycker att eh, den här norska spelstudion eh, Hypergames har gjort ett jättebra jobb med det här spelet. Man har, man har eh, förädlat Tove Jansons fantastiska arv. Och eh, det är ett spel för, för alla åldrar. Jag, jag är liksom snart 40. Jag det här <gåll> spelet själv. Ja, det är jättekul och jättemysigt. Superhärligt. Men om man ska spela det här med sitt barn eller om man vill att barnet ska spela, vilken ålder tycker du att man ska ha uppnått för att kunna förstå och klara spelet? Ja, fem år kanske. Kan man läsa när man är fem? Nej, men Nej. Jag tänker, om en vuxen sitter med ja. så här. Nu säger mumintrollet att uh, du måste hitta nyckeln. Ja. Då får du gå leta efter nyckeln. Vad mysigt. ungjävel. Ja, Ung hitta nyckeln, ja. annars får du inget mat. Sista nyckeln. Den sista, sista nyckeln och... Ah, ja, jag körde en finsk gundesvan. <laughs> ah, vilken, vilken jävla bra kombo egentligen. Ja, ah, det finsk... hade varit bra. Ah, ja, ja. Lite halvfull, ja. glad på skidor. På skidor, ja. Nej, jag ber med ursäkt för min finsk-svenska, men uh, jag, jag, jag känner, jag, när jag kommer till mumitrådet, jag känner starkt. Alltså jag älskar ju Tove Jonsson och hennes fantastiska verk Jag kan inte säga det till riktigt många gånger. Eh, spelet hette i alla fall Snusmumriken. Mumindalens Melodi. Och jag spelade det till Nintendo Switch. Det här avsnittet av PariPixlar görs i samarbete med tv-spelsbutiken Spel och sånt. Fysisk butik i Nortelje, men öppet 24 timmar om dygnet på spelosont.se Filippa, det är snart dags. Om jag säger 5 juni, vad säger du då? Nintendo Switch 2! Nintendo Switch 2! Hej! Hej! Yes! Ja, nu är det snart dags. Ja, då släpps den! Ja, äntligen! Äntligen! Spela de vill aldrig vara sämst och det är alltså de är ju aldrig sämst Nej. De har nattöppet. Med mingel. Va? Ja, 5 juni. Tror jag att det bjuds på snacks. Salta pinnar hoppas jag. Borka kanske har bakat något. Det, man kan Nej. hoppas. Borka står där och bjuder på matcha te. Ja, det kanske han gör. Det tror jag. Peter vad är han, han är stressad. Han är stressad. torkar en droppar ur pannan. Ja. Men är lycklig. Det är. Nej, är alltid nattig. lycklig, Jaha. alltid lycklig. Nej, uh, Switch 2 uh, släpps ju snart då. Och sånt har ju som vi sa då, nattöppet den 5 juni. Med detaljer finns på deras sociala medier. Det vore skitkul att så många som möjligt kunde dyka upp där. För jag tror att det kommer bli en natt ni sent kommer att glömma. Har du någon nattöppen grej som du minns? Ja, eller inte liksom så här nysläpp av någonting. Men när man säger så här nattöppet, då tänker jag ju okort... Oh, oh oavkortat, säger man, på alla nattgib man har varit på. Jag vet ju att du har en hel dröv, så sitter ju bara och väntar jag tänker mycket på den som var på webbhallen hade release för Resident Evil 5. Tider. Hur länge väntade du utanför några Tre dygn? Nej, men tre timmar, tror jag. Men det jag menar är så här att det är en grej man minns längre fram i sitt liv mm. Ta vara på den här chansen nu Åk till Nortelje, var på nattöppet Av Switch 2, det är minnen för Livet Det är ju det, det, är ju det. Oh. Så vi säger, lycka till till Spel och sånt uh, Inför den 5 juni Och ett stort tack Som vanligt, tack Som så, så mycket Puss på er Puss. Okej, okay. jag vet vad du tänker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 Och du lyssnar på Par i Pixlar med Robin och Filippa. Ska vi prata lite allvar för en gångs skull? Ett allvarligt spel. Oj. Next of Kin. Oh. Ska vi prata om det? Ja, det tycker jag. Ja. Robin och Jakob, eh, ni vet de här sköna typerna från, eh, från podden eh, Spelkväll. Dessa herrar som vi har träffat ett par gånger eh, har faktiskt gjort ett spel. Vi har fått äran att testa det, eller ja, vi har rättare sagt spelat ut det, båda mm. två. Uh, och jag tänkte att vi skulle dra till story. I Next of Kin får vi bekanta oss med Thomas och Marta. Ett par som nu äntligen gjort slag i saken och lämnat storstaden bakom sig. I det nyköpta och fristående huset vill de tillsammans starta om livet- Thomas vill finna inspiration till att skriva en ny bok. Och Marta har storslagna planer för den nya trädgården. Förhoppningsvis kanske man till och med kan bilda sig en liten familj nu när omgivningen tillåter det på ett helt annat sätt. Grannarna känns trevliga och livet här har sin stilla gång. Tills en dag då Marta är spårlöst försvunnen. Ett spår av blod leder Thomas ut ur huset, ut i nattens mörker. Vad är det som har hänt här egentligen? På sin resa återfår Thomas bitar av sitt förlorade minne och kan förhoppningsvis till slut minnas vad som har föranlett denna hemska, hemska natt. Next of Kin är ju definitionen av short and sweet som Sabrina Carpenter sa. Eller hur? Ja, just det. Ja. Mm. Det här är alltså en interaktiv och väldigt berörande upplevelse som, som man är, alltså fan flyger igenom på en sittning. Jag spelade spelet utan att ställa mig upp. Så spelade jag igenom hela spelet. Superskärmigt med den här liksom pixelgrafiken som känns väldigt Alltså det är ju väldigt litet Pokémon-spel. Alltså typ Gen 2 Pokémon-spel. Och jag var så här. bara hmm, Kommer jag kunna ta in det här? Liksom, för jag märkte ju att så här, det här spelet vill berätta en historia. Märkte jag tidigt. Så kommer jag kunna ta in det när grafiken är så här enkel? Mm. Och under liksom spelets gång så, så liksom då tänkte jag inte på hur spelet såg ut. Utan jag var, jag var, jag var väldigt investerad i den här berättelsen och, och sättet den eh, tonar upp sig. Det, det är något väldigt speciellt med spel som berättar en djup berättelse på svenska. Mm. Ja, alltså jag var fast i det här spelet redan från början. Jag tyckte att det alltså det fängslade mig på mm. en gång. Jag älskar att den har den här gamla Gameboy- grafiken. liksom mm. eh, Och det känns Otroligt originellt att kunna berätta och återskapa en sån tung och allvarsam handling mm. på ett sånt här sött och retroinspirerat sätt som det är, verkligen. Alltså det här spelet behandlar och berör väldigt, väldigt tunga ämnen. Ja, det var det som var grejen, för att jag... jag... Jag var taggad på att spela det här spelet. Jag satte mig ner och sen från den här flash-skärmen i början där, där det liksom står så här att man ska uppsöka läkare och man har epilepsi och grejer men det här spelet handlar om abort. Och jag bara, wow. Wow. Okej. Really? Okej. Vi kör. Alltså så här, uh. jag, jag, där och där, men där satte jag också så här. Jag förstod ganska snabbt att det var en... en, en en mörkare berättelse som, ja. som, som, som berättades, och det här spelet lyckas liksom sätta fingret på, på, en, på en väldigt, väldigt ångestladdad stämning. Gud och ja. den där musiken. Oh. är säger man bara, wow, shit. Alltså, alltså, de, de lyckas med så enkla medel att nejla en känsla. Gud, ja, och just den här startscenen att mm. du, du vaknar upp, du har ingen minne, det är typ så här julaftons morgon, eller typ dagen efter. Eh, du kliver ut, snön yr, eh, blod ligger på marken. liksom Hela mm. din utegård, liksom, trädgård, är fullt med blodspår. Och en yxa. I pixlar. Ja, I pixlar. Liksom. Eh, och en yxa. Bara, vad har hänt här? Liksom? Och den här otroligt vackra och stämningsfulla och lite kusliga mm. musiken. Det är helt sjukt hur... Hur några, liksom, hur några toner kan få en att faktiskt bli skärrad mm. och lite rädd. Mm. Jag fick sådana känslor ja, när var, jag spelade det, var otäckt, det här det spelet. Var otäckt, liksom. Det var otäckt! Ja, jag måste säga att det här spelet lurar en så många gånger. Mm. Det är så otroligt oförutsägbart. Du vet inte alls var historien ska sluta. För du lindas in i någon slags, ett slags narrativ som du tror att ah, men det är så här jag har gått till. Liksom. Mm. Vad är det jag utreder egentligen? Liksom? Eh, och sen så blir det någonting mm. helt annat. Ja. Alltså jag älskade det här spelet. Jag tyckte det var jättefint. Man märker ju också att de har inspirerats lite av exempelvis då. Nu, nu, nu bara min analys av det Okej. Okay. Man har inspirerats lite av Twin Peaks. Man kan, har inspirerats ja. lite av Alan Wake kanske. Ja, man har inspirerats lite av. Ja, men det, det, finns, det finns ju liksom tydliga. Skulle jag vilja Gud, säga ja. så här, Att det finns. Eh, men det är ingen fel med det. De bästa verken där ute är ju inspirerade av andra verk som kom före. Ja. Och jag, jag älskar ju att det här spelet är på svenska för det blir mer. Man kan relatera mer mm. till det. Mm. Eh, jag älskar sådana här initiativ: Att det finns folk som faktiskt skapar sådana här vackra spel på svenska mm. som faktiskt berör såna här allvarsamma ämnen. För dialogerna i det här spelet är här, alltså, helt underbara. Ja, det är De, de det är bygger de. karaktärerna liksom. trots att det är ett ganska kort spel, det är bara ett par, par timmar. Alltså, typ en, en, och en, en och en halv, och en halv timme, timme ja, så är man klar. Ja. Liksom. men De har verkligen lyckats med det som de vill förmedla. Det är mm. en kort men intensiv och kuslig och skickligt berättad berättelse. Ja, men det, det är ett spel som berör och som vågar ta upp ämnen som är ganska tabubelagda i tv-spel annars. Jag, jag är liksom lite förvånad över hur spelets eh, handling utvecklade sig för, för liksom Robin och Jakob är ju två glada killar. Mycket mm. liksom, positiv energi och så landar, landar det här spelet i mitt knä. Och jag bara så här, starkt. Jag vill se vad de här killarna kan göra längre fram. Ja, faktiskt. men Jag tycker att det är fint också för att jag menar tv-spel har ju så länge varit förknippat med att vara barn. Mm. Liksom. Men jag tänker att tv-spel i sig är ett sådant kraftfullt medie. Ja, precis, liksom, exakt, exakt. Där du faktiskt kan förmedla eh, en, en berättelse. Istället för att bara läsa en bok. Du kan faktiskt mm. spela och uppleva en berättelse som berör även oss vuxna. Mm. Som vågar ta i sådana här lite jobbiga ämnen. Ja, som mental ohälsa. Jag tyckte att det var väldigt fint berättat. Mm. Spelet heter Next of Kin och finns till på Playstation 5 eh, och det kostar 30 spänn. Så att alltså, gör er själva en tjänst och sätter dig att spela här. det var 30 spänn? Det var, det var jättemysigt. Och glöm inte bort för allt i världen att kolla in den fina stenen. Ja. Vad händer med terapigruppen för erektildysfunktion? Eh... Uh, jag vet inte, jag kommer på massa saker Den floppade för ingen kom Nej <här> <här> <här> <här> <här> Nu <är> det <här> Den var kul <här> Ja det var ganska roligt det, ja. det bästa är köns hår Köns hår Vad heter frisören i kön ja. Köns hår Köns hår <här> Det är så enkelt. Det, det är så enkelt och så, så genialiskt. Kul. Så det, är så, det är genialiskt. genialiskt. Ja. Det är det. Det är det faktiskt. Det är typ det bästa skämtet. Ja. ja men det, det, är, det, är verkligen, det är verkligen bra. Men jag tycker det. Det är verkligen bra. Mm. Eh, ska vi prata lite om split fiction? Eller vad säger du? Ja, men det tycker jag. Utvecklat av Haze Light 2025. Eh, släppt till... Current Gen Consoles, säger man kanske. Alltså, mm. ja, moderna mo, moderna konsoler. Eh, utvecklat av, eh, ja, som sagt, Hazelightman men Josef Fares i mm. regissörsstolen. Ni vet den där killen som är skön på Game Awards. Ja. ja. Som, eh, jag vill inte säga, skämmer ut sig. För att han ja, driver alltså, ju med nej, men alltså, sig vi, själv. Vi, vi, måste, vi måste faktiskt plocka fram det. För det är ju en klassiker ifrån eh, arkivet. Ja. Det är ju faktiskt när Josef Fares... Eh, var på Game Awards. Eh, 2024 var det tror jag. Men han har nått må många gånger. Nej vänta, det var inte 2024. Det var. Det är mycket äldre. Det är äldre. Var det... Jag måste fan googla här. Eh, jo, det var... Eh, här har vi han. Eh, I sin, all sin prakt. Jag sprang ju på honom på Leos lekland för inte så länge sedan. Och jag ångrat inte ifrån och sa hej faktiskt. Ja just det, du vågade inte det. Nej, jag vågade inte, jag var fan starstruck. Vi ska se så vi kan dra på bluetooth här bara. Han kommer här. 2014, uh, announcing someone named code name Haze Light. It's a way out. Här. It's coming out uh, next year. Uh so how does it feel to be back at the Game Awards Four years later? Look at me, man. How do I look? Are like det är det här det här är liksom börjar liksom kuka ur helt. Just ge mig minut. jag har inte tänkt det Okay, can you swear here? Can you, you can swear? swear? Okay, fuck the Oscars, you know? <laughs> <laughs> <laughs> fuck the Oscars! He's uh, oh, no. oh, like, this is bullshit! Och man, man ser ju också, ähm, åh, vad heter han? Han, han ser jävligt obekväm ut nu. Yeah. Um, han för Game Awards. Okay, så vad han heter han? som är värd. Ja, precis. Han ser extremt obekväm ut. Han börjar se, han, han ser extremt obekväm ut. Bara så här. Nu har du 10 du på dig. Hur känns nu? Liksom. Yeah. Ja. det är det. Det är fan ett klassiskt ögonblick. Uh, han brukar hänga tydligen då på Leos Lekland i Lanna. För, vi vill träffa <laughs> men så här härlig, härlig kille som sätter Sverige på kartan. Ja. Tänker jag vi, lite. vi satt ju faktiskt och käkade eh, lunch på Leos Lekland. Bord, bordet bredvid. Ja, men också. alltså Robin. Ja. Du har den där egenskapen att du har typ sett någon i förbifaden. Så alltså, nu kan du, man säga du? att du är komp. Du känner Det jag, ville, det jag ville säga, <laughs> det var att jag har umgått med hans bror, vill jag säga. Fares, fares. Vi lite gamla kompisar. Oh. Uh, och Josef Fares är fantastisk med sina två flickor, sina barn. No, alltså, no, no. Han, han, var, han var en fantastisk pappa. Kunde du utläsa det no, av så här, de vet, två no, minuter no, no, som no, no, vi så här, befann oss i samma, nej, som vi det var i det samma det var hela, vi, där, liksom en, vi, vi var ju där typ en timme okay, Men okay. så här, när man ser andra föräldrar på livsläkland det är, det är mammor uh, med mjukesbyxor, pappor med halstatueringar. De sitter i ett hörn titta på när barnen leker och sen så stirrar de ja 99% av tiden ner i sina mobiler ja. medans, medans Josef han, han lekte det var kul cool och det var ja. det var fint, alltså jag iakttog han länge. Ja. Istället för att leka med dina egna barn. Ja, ja. precis, ja men ja precis Exakt. där fick du, med. Där fick du med. ska vi dra lite handling då i spelet Split Fiction Eller Vad säger du? det tycker jag Mio och Zoe är två unga, aspirerande författare som snart har sin dröm inom räckhåll. Att bli publicerade. Deras första möte blir i hissen på väg upp till översta våningen i den enorma skyskrapan som ägs av Raider Publishing. Efter att kvinnorna hälsat på varandra och haft ett kort utbyte av dialog står det klart att de två är väldigt olika varandra till personlighet. Men vad spelar det för roll? de skulle bli publicerade på samma förlag och deras vägar lär ju aldrig korsas igen. Tror de. Raider Publishing med vdn J.D. slår idag upp sina dörrar för en handfull lovande unga författare. Men det är ingen vanlig deal dessa författare ska skriva på. Det är nämligen en ny avancerad teknik att föra över sina stories, tankar och berättelser in till en superdator. Allt är nu klart och förberett. Men Mio får i sista sekund kalla fötter och vill backa ur. Men det är enligt JD för sent. En snabb konflikt uppstår som gör att Mio fastnar i Zoe's maskin. Två stycken i samma maskin. Något som aldrig tidigare testats. Zoe är redan igång i sin maskin. Där hon lever ut sin bokidé i en fantasyvärld. Då plötsligt Mio dyker upp i sagan. Vad ska det här betyda? Innan de båda vet ordet av så har de slungats in i en mörk dystopisk science fiction värld. Via en bugg i superdatorns system. Mio och Zoe, två väldigt olika personligheter, tvingas nu att samarbeta för att hitta vägen ut. Tillsammans ska de slåss mot troll, drakar, fly från cyberninjor och hacka superdatorer och en massa, massa annat i en splittrad fiktion. Det är ett återkommande tema det här, hör du. Ja så. Alltså det här med... Alltså det här spelet är ju väldigt likt It Takes Two. Eh, ja. Det är väldigt likt A Way Out. Ja. Eh, alltså man, man ska sitta bredvid varandra i en soffa. Diskutera, skratta, ha kul. Hjälpas åt. Misslyckas. Det är, så här, det är typ tredje eller fjärde gången gilt nu. Mm. Varför tycker man att det här är så jävla roligt? Ja, men det, det, är, är... det är ju det. Det är skitkul. Men det är därför jag älskar Josef Fares... Eh... Fares, mm. så säger man ja. kanske inte. Josef Fares spel och Hazelites eh, spel. Mm. Alltså, de vill ju liksom återinföra den här spelglädjen som man mycket möjligt upplevde som barn. När man faktiskt satt och spelade mm. riktiga co-op-spel bredvid varandra. Ja. Inte liksom online eller LAN eller någonting, utan man satt faktiskt bredvid varandra i soffan mm. och hjälpte så att, och tragglade och för att man är beroende av varandra. Man spelar mm. inte mot varandra utan man spelar med varandra. Och det är det som känns som själva kärnan i Hazelites produktioner. Du måste hjälpas åt. Mm. Och vi såg det väldigt, väldigt fint illustrerat i, i Takes Two. Eh, och här då så får vi möta de här två väldigt, väldigt olika kvinnorna eh, och spela deras olika världar. Och jag ja. kan bara säga att jag tyckte det här var jättekul. Ja, det, det var jättekul. Alltså, jag hade, jag hade också jättekul. Och det är för att jag spelade med dig. Mm. Det är jättekul när vi spelade It Takes 2 och Away Out också. Men det jag stöver på. <laughs> jag stöver på de här karaktärerna. Ja. De är verkligen. Man tycker inte om dem. Alls. Nej, alltså, det blir ju tyvärr så att man jämför med de tidigare spelen. I Takes var en otroligt vackert berättad eh, historia om den här mamman och pappan som ligger i skilsmässa ja. som eh, de måste liksom, ofrivilligt slå sina kloka huvuden ihop för att liksom, ta sig ur den här världen som de ja, och, och, och, ofrivilligt här, har ja, hamnat i. Och de har ju funkat ihop förut ja exakt vilket gör att de tvingas återuppväcka hitta tillbaka de måste hitta tillbaka till varandra för att liksom rädda sig själva och mm. eh, sin dotter mm. liksom. det var en historia som är mer relaterbar alltså ja. inte, inte skyltsmedsobital men just det här med den vardagliga kampen med att hålla familjelivet mm. i schack. Förstår exakt, du vad jag menar? Exakt, ja. I det här spelet, uh, Split Fiction, så känner jag att kontrasterna är lite för stora mm. för att jag ska kunna relatera till någon av dem. Vi har... Uh, ja, nu minns jag inte ens vem som är vem av dem. Men vi har den här glada, sprudlande, bubbliga fantasy liksom. Fast hon är ju inte det. Hon är, hon är, hon är, ju, hon är ju liksom jätteosäker på sig själv och i, i ja. liksom ser sig själv som, som, något, som ett sånt enormt mindervärdskomplex så att man liksom blir irriterad på henne. Absolut. Och den, den andra tjejen är också bara Tuff, så här... men väldigt osäker också. Ja, men det är så här, jag tycker inte om någon av dem. Nej. Och så här, sen jag tycker om dem när de börjar tycka om varandra ja. lite grann. Men det, ja, det kanske är lite är det som är grejen och jag tänker att deras ja, kontraster kanske. speglar sig i deras mm. olika världar. Ja. Och jag tänker att det är det också som är eh, spelets styrka mm. i det här fallet för att det är väldigt stor variation i banorna. Du vet, vi har liksom ena fantasy då, ja, men då får vi slåss mot eh, troll och springa runt i magiska skogar och mm. liksom manipulera naturen och det är fullt med sådana saker. Och sen då så hoppar vi drastiskt till den andra tjejens sci-fi-värld. Blade Runner inspirerade. Blade ja. Runner och vi kör runt på coola hojar och skjuter lasers. Du drog aldrig parallellen egentligen till att det är väldigt mycket som hur du och jag funkar. Ja. Alltså det, det jag spelade som karaktären som som älskade sci-fi. Ja. Och du spelade som karaktär som älskade fantasy. Ja. Och sen var det liksom hela tiden den här konstanta Men du tyckte inte om din karaktär. Nej, men jag tyckte om att det var sci-fi. <skratt> förstår du. alltså, ja, det absolut. var liksom det som var. Och det tyckte jag var kul för att jag kan identifiera mig lite personligen med det. För att du och jag har den ständiga debatten i par pixlar i 212 avsnitt har ju varit så här. <skratt> fantasy versus sci-fi. Vad är mest intressant och roligast liksom? Josef Fares, relationsexpert. <skratt> ja, Får jo, men så han Och människor det. Så det kan att vara. komma samman. Det är det för det men, sammanslagna liksom, temat i alla hans spel är ju två väldigt väldigt olika människor som måste står samarbeta. väldigt långt ifrån varandra på spektrat mm. och så måste de närma sig varandra och men inse det, det är ju konstigt hur de är fan, det är det som jag sa i början här att de, han lyckas liksom berätta en fantastisk berättelse på med samma koncept som man gjort i de tidigare spelen och ändå tycker man att det är så här kul det, men det är också hemligheten till det ligger i gameplayet att man har, de, de har ju haft en en brainstorminggrupp under utvecklingen av det här spelet. Ja, fan. Vad sägs som att vi någon gång kanske kan spela som grisar som pruttar regnbågar? Ja, men ta med det. Ta med det. Eller hur? Vad sägs som att vi någon gång är med i, ett, eh, i en live-action-version av eh, Arnold Schwarzeneggers film The Running Man? Ja, men ta med det. Alltså, så här, man, man, har, man har kastat en miljard idéer på väggen och alla har fastnat. Mm. Och man, man har liksom använt sig av varenda liten idé man har haft och gjort ett gameplay-moment av det. Och det var jättekul för att i den här, här fantasyvärlden där man får gå under ett kort segment, in, under Inside Quest tror jag till och med, går runt i en stad. Där gick du och jag runt i en timme och kastade trollformler på varandra och ja. förvandlade varandra till grisar och flygande kuddar. Och allt, så, vi hade jättekul. Vi hade så roligt. Och det är verkligen ett roligt gameplay. Jag tycker att storyn i det här spelet är inte lika stark som i It Takes Two. Nej. Men gameplaymässigt så är det här liksom 10 av 10. Det är mm. skitkul. Många är intensiva bossfighter också. Väldigt, väldigt intensiva. Ja. Men ändå liksom så här, inte så pass intensiva att man bara Nej, vet du vad? Jag orkar inte det här. Mm. Alltså, vi är två liksom heltidsarbetande småbarnsföräldrar. <laughs> men vi tog oss igenom det här för att det var så roligt. Ja, faktiskt, ja. Men också det här med att det är så varierat, mm. det gör ju att kom man till ett segment som man kände så här: nej. Vad är det här? Det här tycker jag inte om. Liksom. Mm. Jag, jag ska säga att jag kände aldrig riktigt så med något av segmenten, men de som var lite mindre tråkiga de varar inte särskilt länge. Nej, det, det, Man precis. hinner man, aldrig man, tröttna. Och det var ju samma sak med de tidigare spelen också. att Man ja. hinner aldrig tröttna på Nej. ett moment. Liksom, utan det är hela tiden någonting nytt som kastas i ansiktet på en. Jaha. Och man, man, man har faktiskt väldigt, väldigt kul. Speciellt Trorligt. när man spelar med någon som sitter bredvid henne, i soffan. Vi hade Vi hade väldigt, väldigt roligt med det här spelet. Väldigt kul. Ja. Mm. Nej, men ett fantastiskt jävla spel. Split Fiction heter spelet. Eh, verkligen rekommendera att spela. Det, det måste det man bara göra. Jag. Jag håller på att spela Final Fantasy 9 också. Mm. Fast det behöver vi inte snacka om. Men jag håller på att spela den här Switch Remastern. Oh. Faktiskt. Vad tycker du om den då, än så länge? Nej, men alltså, det, är, det, är, det, är, det är samma spel. Mm. Alltså, fast det är lite... Lite snyggare. Ja, men det är finare texturer. Man har pillat lite, så det är lite high-res. Du sa ju häromdagen att, kom Filippa. Och jag bara, aha, vad va är det nu liksom? Titta på Freja. Och det är en av mm. karaktärerna då. Mm. Ja just det, hennes porträtt. Jag har det. äntligen förstått vad det här ska <laughs> föreställa. Ja. Då har alltså gått x antal, ja, när släpptes det första gången 2000 tror jag. 2000, mm. 25 år och inte vet att vad bilden på Freja ska föreställa. Jag ser ju hatten och sen är det bara ett virvar med <laughs> någonting som ser ut som ett hår, som ser ut som hår och näsa <laughs> och, och öga. Näsa. Ja, men nu ser jag så här, ah. Hon har håret för ena ögat och, ah, och liksom glimtar åt mig från sidan. Ah, okej. Okay. Ah. Men alltså, spelet gör ju ett uselt jobb med att visa hur Freya ser, ser ut. men ja. Ja, Man visar inte henne knappt i någon cutscene eller någonting. Liksom. Men man vet ju att hon är en Burmese eller vad de heter. ja precis ah. men det, alltså, Alla karaktärer är verkligen konstiga i det spelet. Vi har en liten flicka med ett horn i pannan. Ah. Vi har en, en rödhårig man med afro -dreads, mm. som har armar som är större än vad spelets huvudkaraktär är. Oh. Och så de här armarna går ju liksom, de är dubbelt så långa som, hon, som han själv är. Liksom. Mm. Vi har en man Kvinna då. Ja, Kvinna som är en första transgender-karaktär i <laughs> för någonsin. De, de, de skriver till och med en S-hi, alltså en S-hi. Sh ja. Oh. De kallar den för det. Liksom. Ja. De var tidiga på bollen där. De var tidiga. Ja, det var ja. de, men alltså spelets bästa karaktär är ju Vivi. Ja. Alltså Vivi. Mm. Alltså, som, som liksom tar samma resa som alla andra övriga karaktärer. Ja. Men samtidigt en, liksom, eh, kämpar mot en existentiell livskris. Kris. Kris, ja. liksom. Japp. Japp. Alltså, det spelet. Alltså, sjuan är min favorit. Mm. Men alltså Nian berör mig på ett sätt som inget annat Final Fantasy. gör. Men jag spelar ju det här bara för att ladda upp inför remaken. Men alltså kommer det en remake? Ja, det Ja, men alltså äh... det är väl Eller det är, det är det här, det är ingen remake är... Nej. Eller jo, det är typ en remake fast inte i samma samma nivå som Final Fantasy 7. Nej. Det är nej. liksom inte alls där. Det är inte riktigt. ett nytt spel helt och nej, nej, nej, det är det inte. Men sen också, det var ju tänkt att det skulle komma en anime-serie också. Mm. Och den här pitchen till den har ju läckt online. Mm. Sen Aha. gick ju... Och det handlar ju om Vivis... Spoiler nu. Ja. Den här anime-serien var tänkt att handla om Vivis barn. Hans sju barn med olika egenskaper. Men han får så många barn, ja, alltså. Ja, yes. Och det ska liksom vara som en sequel på... Final Fantasy 9 då. Men studion gick i konkurs. Och uh -huh. jag vet inte, det är något bolag som har köpt rättigheterna till det så jag vet inte hur det ligger till. Uh -huh. Men, men remaken lär vi väl få se hyfsat snart. Om, tror du det? Ja, det ja, vågar Och oh, de får jag kaffe, här. kaffesump sia. Men jag, jag, i, I att vi kommer få. Men, okay. men, men Jag tror att vi alltså, som jag sa, jag, jag jag tror inte att det är är samma skala som Final Fantasy 2 Jag tror att det är väldigt punkt och pricka-troget. Originalet. Ja Bara inte bli något så här kastmobilspel eller något sånt där. Alltså Final Fantasy 9 fyller väl typ 25 år nu så du kan ju ja. räkna med att det blir kastmobilspel också. Åh oh, nej. Liksom. Okej, okay, men jag behöver inte ja. spela dem. Nej. nej. Men eh, ja, ni hörde det. inte kanske först här, men, <laughs> men det, det kommer, här. Det kommer grejer. <laughs> Och sen direkt efter 59 så ska jag börja spela Claire Obscure Expedition 33. Ja, är det här på det. märkliga franska spelet. Ja, med Robert Pattinson ser det ut som. Det ser ut som det ja. Ja, men det är inte officiellt han. Nej. Nej. Det är ju en kille, alltså det är ju en kille från Ubisoft som lämnar Ubisoft för han var trött på hur Ubisoft gjorde spel och så bara jag ska göra ett JRPG-spel och så pang. Nice. här är, här är det här. Vad tycker ja. ni? Metacritic-score på 92. Usch. Och Steam-score på 9 av 10. Det är ganska bra. Så Jag är taggad som fan. Mm. Jag kommer att återkomma eh, med mina intryck på det spelet längre fram. Mm. Och sådär. Kul! Mm. Ja, jag lär ju inte prata om någonting annat än om i två år. Nej, men det är inget nytt. Nej. Nej du, du, vet du, du, du, du vet hur du är. När det kommer ett nytt spel från Bethesda då, då pratar du om det. det. längre. Ja. Hej här. Det börjar bli rätt mörkt och jag är rädd. Vad svarade mannen? Vänta, va? Hej han! Hej han! Det börjar bli rätt mörkt och jag är rädd. Eh, uh, vad? Då svarade mannen, hur tror jag känner? Jag ska gå tillbaka ensam. Nej! <laughs> Nej! Den var Det hemsk. är mörkt. Ja. Den var för mörkt. Nej! Nej, vi är vuxna. Vad gör elektriken när han går i pension? Uh, han vet. kopplar av. Nej! Ah, ah, ah, ah, ah, yes. Yes, yes, yes, yes, yes. Hörrni det var allt vi hade pratat om idag. Det blev ett ganska kort avsnitt Men vi laddade väl in för att släppa ett, ett till avsnitt Ganska snart jo, uh, okay. Vi har ju på Patreon Gjort ett avsnitt där vi pratar om Svensk Punk mm. 20 låtar Alltså Snackar det blev intensivt Jag hoppas ja, att ni pladdor. går in och lyssnar på det För det är väldigt bra musik mm. det, det kan jag lova Ja Väldigt bra musik. Patreon.com snett på mm. ja. Det är lite grejer som har försvunnit på Spotify från oss. Mm. Och det är ju avsnitt där vi har använt oss av vissa låtar. Mm. Och då har de blivit då copyright claimade. Jag har ju i många fall hävdat liksom Fair Use. Att man får använda sig av musik för att kritisera. Eller kommentera ett verk, vilket funkar liksom på Youtube och alla mm. andra plattformar. Men av liksom, jag, jag vill liksom, better safe than sorry. så att Vissa avsnitt ja. kommer att försvinna från Spotify, klippas om och laddas upp igen. Allt snack, ja. allt snack kommer vara intakt. Men ja. det är bara det att eh, jag behöver liksom sitta och klippa om flera, flera timmar. Sagan om ingen avsnittet är liksom väldigt långt. jävla massa avsnitt ja. att klippa och jag måste klippa om hela avsnittet så att Fy, det är jobb. därför grejer kanske liksom så här kommer att gå lite grann på mm. och sen så kommer jag också framöver nu att posta några repriser på avsnitt som att eh, jag kom på det att den här avsnittens munde med Timmerens från Sjukbonden 9. den finns inte uppe på Spotify ah. den har aldrig släppts på Spotify ah. eh, och det finns jag har massa grejer som vi har gjort som jag är liksom så här lite extra nöjd och stolt över ja. som Bra. inte finns på Spotify men det tycker jag att du ska ladda upp så under sommaren tänker jag att du kommer komma liksom repriser mm. på lite grejer som inte finns på Spotify så tidigare. Vi har ju fått så många nya lyssnare också under, under de senaste liksom året här. Så att, uh, det är liksom dags att ladda upp. Det saker tycker jag är här. rimligt. Jag tänker att man kanske inte tar fighten mot Spotify. Har inte de? Alltså det är ju inte en person som har suttit och lyssnat på eh, nej, avsnittet. Nej, de nej, har ju några AI-algoritmer som ja. bara... Den går känner inte av. Och... Den I liksom, ja. det här fallet var det Howard Shore som ja. säger, liksom, jag, jag vill inte ta en fight med den gruppen. <laughs> hade det varit en fysisk fight hade jag kanske vunnit. Men jag tror att han har bättre advokater och uh, juridiskt stöd ja. än vad jag har faktiskt. Ja. Så att uh, lite grejer kommer försvinna, det kommer laddas upp igen när jag har tid att klippa om skiten bara. Liksom. Självfall. Ja. Men uh, ja, det var det vi hade pratat om idag. Ja. Vi, vet inte, vi, ska, vi ska väl spela ett spel till nästa avsnitt. Ett retrospel. Ja. Om jag inte blir minns det... helt fel. Jag alltså, tror att det, blir, du, det var länge sedan vi gjorde Sidequest. Det var det också. Ja. Faktiskt. Men men måste det, vi, vi... Alltså, folk vill att vi spelar mer retro. Ja. Så att det, okay. det är liksom Vi, kan, vi får väl planera sommar här. Jag har tänker. några idéer. Ja, bra, spännande. bra. Hörrni, uh, Tack så fan för att ni har lyssnat på avsnitt vad är det nu? 212? Huh, nu kanske? tänkte jag säga 112 ja, men så det är bra Det är 212 av Sveriges mest kärleksfulla tv podcast på Pixlar ja, Tack så jättemycket för att ni har lyssnat Puss på er Hej